Декотрі перебиралися на далекий високий берег, ставили корені, розбивали намети, аби якось дочекатись спаду води. І дочекалися. Скоро вже ходили калюжними вулицями, брудні, сірілі, знеможені голодом. Померкло на небі ясне сонце, потьмарилась весняна яснота. Настали холодні дні. Сірий морок, ніби якесь прокляття, оповив землю. Услід за голодом по домівках пішла сухоребра морана з косою за плечима. Вона торохтіла своїми старечими кістками по бідняцьких садибах і косила дітей. Матері голосили та скоро від невимовної туги і безнадії помовкали. Голоди смерть вивільняли людські душі від страху. То тут, то там, юрми приречених нападали на погости чи на боярські двори, забирали збіжжя, худобу, підпалювали осібки багачів. Віча уже не боялися ні варайської дружини, ні Рюрика. А в коріннях дерев і зел нуртувало життя, шумували в ріках паводкові води. У ці тривожні дні несподівано на подвір'ї Вадима Лодійщика об'явився Лодимир, пошарпаний, змучений, але живий. Разом зі своїм задругом, вірним ситком, утік з полону з острова Рюбена, прибився до Новгорода разом із купецькою ватагою. Купці спинилися на торговище, на Гоцькому дворі, в гостиному домі, а він і Ситко подалися по домівках. йшли і, і не впізнавали Знівеченого Града, не впізнавали й людей, що ледве пересували ноги, вибухали люттю. Володимир зайшов до горниці. У полоні вона видалась йому найсвітішим, найчастішим місцем на землі, а переступив поріг і ледве не впав. На лавиці горілиць лежала його баба Дана, склала на грудях руки, міцно стулила запалі зморщені вуста. Начільник того стиснув білий убрус, дівоцька вишита сорочка, ноги прикриті веретою, поряд, обхопивши голову руками, сидів отець його, Вадим. Важко бів на сина очі, ні подиву в них, ні радості, очевидно, думки його літали десь далеко в світах. Кажуть, що біля покійників найясніше постає минущість цього сущого – ціна діянь, морська суета, намарність, сподівань і прагнень. Вони так нічого не сказали один одному. Можливо, знали, що до істини найбільше наближає людську душу не слово, а мовчанка. Вадим низько вклонився матері. Так само зробив і Володимир. Підняли за кінці ковдру, на якій лежала небіжчиця, і понесли до левади там уже полагкотіло високе вогнище. На гарячих, пахучих соснових димах мала здійнятися до Вираю і душа Людани. Повернувшись додому, сиділи один проти одного і мовчали, доки Вадим не прорікла чутно. Наша мати кличе до помсти. Володимир здивовано звів на нього очі. Гадав, бабця померла своєю смертю. «Тіун дудеться!» Вольжин і Рюриків-посіпака відняв у неї клунок з двома пригорщами жита, виміняла на торгу за шовковий убрус. Вона не віддавала йому того клунка, тоді Дудиця штурхнув її ногою, упала і вже не встала. Володимир скочив на ноги, почав швидко ходити по горниці. «Ті уни, варяги, таті, усі таті, всі п'ють кров людську, як воду. несиці злодії, людожери!» Допоки земля носитиме їх, побіг до ситка, а Вадим тим часом з проквала підійшов до стіни, зняв своє опояща з мечем, підперезався. Запасок іще заткнув Бартку, відчув потребу нагадати новгородцям про себе. Про недавнього воєводу Вадима Хороброго став на порозі, роззирнувся по горниці. Он колиска під сволоком, що виколихала не лише його, але й сина. Здалося, що ледь гойднулася, ніби від чийогось невидимого подиху, може, очікувала нових нащадків славного величарового роду. Он біля вікон материні обереги, рукаті корені, гілки, а на комені печі дволикі й чотириликі ідоли дерев'яні. Один вклонився хаті, що виростила його, усім оберегам та кумирам. Неквапливо вийшов на подвір'я і попростував до торговища. А там не вщухало чорне віче, чавкала під ногами багниста земля. Над головами кружляло чорне вороння. Враз на березі спалахнули гари, лоді й човни, що стояли суцільною стіною аж до протилежного берега. Тепер вони правили людям за міст, але враз на них загуркотів лютий огонь. Дим послався над водою, то клубками зіймався у гору – Полум'я загрожувало перекинутись на огорожі, на дерев'яні мостики вулиць, на дахи домів, по валуші теремів по обидва береги Волхова. У вечорових сутіннях шаленство заграви ставало ще грізнішим. Грізнішими ставали й новгородці. «Пожере, перун, ненаситців наших!» – кричали одні. «За мечі, браття!» – кричали інші. або живота, альбо смерть!» Новгородська воля вогненним клубком покотилась по боярських теремах. Давно вже не було такої пожежі у славному Новгороді. Навколо діденця і рюрикового терема збужувалося вогненне кільце. Разом із тріскотньовою полум'я настирно і нестримно підбиралася до них і новгородська стань. Людська помста за чорні кривди накидала на це гніздо кривдників свій вогненний зашморг. Рюрик у розпачі й тривозі окидав поглядом палаюче кільце, в його зіницях спалахували відсвіти пожежі, і від того його очі здавалися червоними. Він не оглядався, хоч знав, що за його спиною мовчки тремтіла висока суха єфанда, холодними руками тулячи до свого боку голову отрочати. Думав про себе, ось і настав кінець твоєї величі Рюрику, умів перемагати, умів сіяти смерть. Зумій померти достойно, як овоїн, візьми свій меч і вийди назустріч Юрбі. Та ні, хіба він мало подвіїв звершив у своєму житті, небо не дасть його в обиду. Адже ось тут, на землі Новгородській, він звершив найбільший подвиг, зібравши у своєму кулаці всі землі і п'ятини Новгорода Великого» після того, як прихилив до себе з Ольга усіх волостелів краю. І враз плин його думок завернувся в інший бік. «Вважає, що привернув до себе можців новгородських. А де ж вони зараз? Чому тебе не захищають? Адже ти їх стільки літ захищав, от нових варягів. Іде твій мудрий і зичливий воєвода Ольг? Хіба не бачить, що Рюрик потрапив у біду? Ще мить, і вогонь перестрибне на дощанні дахи його онбарів». І, мов, блискавка сяйнула чітка й незаперечна думка. Ольг зрадив. «Усі вони, зичливці твої, сидять нині по норах і очікують, коли чернь, грацька і житні люди доконають його. І Ольг також дивиться зі своєї шпариди, жде, не діждеться, коли упаде правило з рук його». Пітрясно скрапував і скронь, очі ще виразніше спалахували пламенем хижої пожежі, думкою, усім їством благав триглава Світовида і Хорса, і Велеса захистити його мечем своїм. У сіннях терема зачули щеїсь поспішливі кроки, двері так різко йднулись на петлях, що хряпнули об стіну і ледь не злетіли. В хоромину вірвався Оліг. Єфанда від несподіванки хитнулась і, ніби переломившись, упала йому на груди, та він рішуче відштовхнув її, схопив Ігоря за руку і потяг у сіни, кинувши на ходу до обох, швидше біжіте. Єфанда схопилася тонкими пальцями за поділ довгої чорної туніки і з готовністю ступила за ним. Рюрик же, навіть не ворухнувся. Ти що? крикнув до нього Ольг. Буду тут. Умів добре жити, зумів щастю померти. А ти ось бережи їх, кивнув на двері на порозі яких заніміли Єфанда та Ігор. Ольг відпустив руку хлопчини, став на одне коліно. «Обіцяю, тільки уважи мою просьбу, нехай твій син, цей святий отрок Ігор, да буде заручений з моєю дочкою, Прекрасою». Рюрик ворухнув родим щетинистим вусом, Ольги тут шукає блага. Але чому сам не жадає взяти керма до своїх рук? «Бери новгородську землю собі і кермуй сам». «Не хочу. Ігоря твого захищатиму, як законного спадкоємця, адже ти прийшов до Новгорода на заклич віча. Благослови його наш дуб із прикрасою. Благословляю. У повні літа свої хай візьме собі в жони дочку Ольгову». Байдуже змахнув рукою Рюрик і відвернувся до освітленого пожежої вікна. «Бережи його». «Яко свої очі», – вигукнув Ольг і потяг хлопчину за собою. Єфанда невідступно тупцяла за ними. А полум'я вже облизувало раму вікна, до якого прилип Рюрик. Ось легенький, гриливий пломінець, зовсім не страшний, а навіть лепський, забавний, пробіг по підвіконню і перескочив на дерев'яний зруб терема. А за вікном полум'я охопило повалушу, високу багатокутну вежу, також поздавлену із зрубів. Замить вона спалахнула, як величезна свіча. Рюрик випростався, ухопився руками за верхній наличник і побачив на подвір'ї Вадима Хороброго. Ось воно що, ото він палить Новгород, давній недруг його, бач, живий. Звідки ж тут об'явився? Прийшов дивитись на його смерть, і Рюрик з усіх сил так ударив по рамі, що вона вивалилась назовні і сам він мало не випав з нею на двір. Йому зовсім не було страшно. Він бачив свого ворога, а коли воїн бачить свого смертельного ворога, страх полишає його. Рюрик же завжди був найперше воєм, варягом, убивцею, грабіжником. Він звик убивати. Це його ремесло. Митнувся до стіни, зірвав меч, поспішливо, але твердою ходою вийшов на ганок. Він так просто не здасться холопу. Він його знищить. Сторушко, як мисливець, що вийшов на двобій з лютим і підступним звіром, дослухався і донюхувався до віддалених гуків, готіння полум'я, якогось гупання, бачив, як сніп іскор розсипався над дахом його терема і як він зайнявся полум'ям, та з місця не рушив. Але ніхто не виходив на двобій з ним, і він раз відчув, що смертельно втомився, захотів умерти. Просто як стара людина, втомлена життям і постійною боротьбою й страхом втратити те, що вона надбала. Найвищим набутком його була влада. Але вона не принесла йому жаданої радости, не зробила вічним, навіть на жодну мить не продовжила життя. І найчастіші душі, прозріваючи, впадають у безнадію і жадають заспокоєння в смерті. Як не дивно, але Рюрик без страху чекав свого кінця, чекав як рятунку від житейського тягаря, нести який, бо вони сили. І дочекався. На подвір'ї ступив Вадим Хоробрий з невеличким гуртом людей. Вони роззернулись довкола, побачили наганку Рюрика і повернули до нього. Він підняв над собою меч і безвучно реготав в обличчя цих простолюдинів, які оточували його з боків, хтось стиснув мечем у груди. Він хитнувся і безпомічно оглядівся. Це наддало ворохопникам снаги. Вадим вихопив запаска бартку і замахнувся на Рюрика, але той опустив меч, зігнув шию, покірно ждучи смерті. Вадим відсмикнув руку назад, бо не міг убивати навіть ворога, якщо той беззахисний. Він месника не вбивця, і мстить лише тим, хто заніс над його головою крибний меч. Рюрик же свій меч опустив, яка ж це помства. Це вбивство? Вадим обернувся до своїх людей, щоб їх стримати. Нехай цього здирцю скарають боги. Та в цю миті з густого диму і мги вискочили зі своїми воями Ольг і Дудиця. Підбігли до Вадима хороброго, відтіснили його від Рюрика, вирвали топірець і скрутили йому на спині руки. Рюрик раз випростався, люто розмахнувся мечем і пронизав ним груди Вадимові. Хтось не зойкнув. Хтось поряд упав, і знову зойк і лютісний скрегіт мечів. Падали люди, які були з Вадимом, яких він щойно стримав. І все враз перевернулось, змішалось із димом і вогнем, покотилось по двору. А з даху терема падали на голови людям палаючи жердини і крокви. Сипалися дощем іскри на землю, а по ній качалися клубками люди, що вчепились один одному у смертельному двобої.